ja rubul alamin salatu wassalamu ala rasulna muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa men tabi'ahum bi ihsan ila yawm al din allah namazuhore falendrojm edhe për gjithë dinë falë kërkojmë lutëmandon që lavdojë bekimet e allahut te imin muhammedin sallallahu alaihi wasallam i faminit i shokët dhe të gjithë ata që i ndjekin këtë rrugë dinë fun të kësaj bote tani rrugë te mi fermandon takimin e kaluar Dhe sa momente interesante tranzicion nga hyrja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Mekë dhe çkdo ka përfunduar çlirimi i Mekës kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka hyrë aty drejtnfusa por me modestie por ulur ndaj Allahu te xalaluhu dhe me gjoks hapur dhe duke i falë të gjithë atë që e këshin kundështuar dhe e këshin luftuar vite më radhë. Të impermendat ja dhe iso dobi tjera që kanë të rrëmën e këndë gjarje dhe tashme pasi që u qecu situata në meke, mori fund gjithë do përpjeke qofte ma minimale për të rezistu nga këhyrje, tashme Përgamberi S.A.S. gjacenimin në meke i mera dhe iso vendime të rëndësishme. Një nga kërëvendimit të rëndësishme që i ndërmerë përgambërë i sotësërmë është edhe qërënjusja e burimive të idhujtaris. Do tëtë, njerët që ishin idhujtarë në meke dhe idhuj që ishin qabë këtë shkuan. Mirë po burimet e idhujtaris kanë betë ende. Qëka nën kuptimim me burimet e idhujtaris? Arabët këshin zotë në të shumëtë mirë po nga Zotën atë kërësorë ishën uzaja, lati, menati e kështë mëratë. Së si kërështë i përmenë dhe Allah Gjellohën në Koranë. Dhe këta ishën nga Zotën atë kërësorë. Dhe nëzakonishtë kërë përmenëm këta Zotën atë tyre, përmenë dhe dëmonë disa skulptura, përmenë disa loshta gurë e kështë mëratë, dhe me më ndohë se këta kanë qenë idhëjtë. Mirë po, të nërënë të dërënë, këta idhut e mëdhaj, sikose ozaja e menate e kështë mërat, nuk ishënë thjeshtë vetëm skulptura, nuk ishënë thjeshtë vetëm, në të tëtë gurë, por qëndrën në dikush pas tyre. Dhe pejgamberi s'a thëmë dërënë që rraniqë këto burime të shirkut të idhutaristë, të mëzbesimit, të qëronjështë. Pra ndaj, fillim ishtë të idhë uza që është i njohër pejgamberi Isha Sallem e nërgoj Khalit i Benveridin e më i cilës bashkë me 30 kalarës shkuan të kënje vend i caktuar ku i nërgoj pejgamberi Isha Sallem dhe atje e gjetën dhe tëtë nje loj templei që e kishë një kujdestar dhe aty e kështë një idhë poso ofrua Khalid ibn al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu tat nukopat mund si askush me i rezistut e shkatroi at vën e theu rizën dhe u kthye tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur u kthye tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pyete sa a krye te punën tha poja rasulullah ha lraite sheyn a padishka sa jo nuk porish kat veçant tha se ke kri punën si duhet Atërë, unë ndi kesh nga kjo fjallë, Khalidi, unë lidi nga se ishte njëri që i qëri një të tjyrat me përpikni. Khalidi, si ishte njëri i qëri mund e punë gjystë. Atërë, u këtuje prakë të gveni, e kërë këtuje të gveni atë të, atërë ata e panë se ka ardhë me kuj punën si duhet. Dhe ikën kujtështarët e ati veni, si po që përmeni një kodrinë afor atë të, dhe fillua në bërtit, o oh uzzë, verboje, o oh uzzë, paralizoje, o oh uzzë, duke lu të uzzanë, që, ta është me nërmërë masa këndën Khalid i benudit. Mirë po, Khalid i shtë i pajisht me besim, në land gjëllë në gjëllë në hu. I më bërë në land të varë, këtaj dhe këtu besut një dhe këtu idhët, i bëni më përshqip e farë. A aty të dhe një idhët, pa një grua. E të së dhe magjistaraj mad me të mëfduk të shpërfishura dhe sa tashmë hodhte me kokën e saj dhëj dhe bërtesë se të shprehë caktuara. Dono tenton të që pralësh me i përdor ata djajtë e shejtan që i ka përdorur më tani kundër Khalid ibn al-Walid. Po Mirpo Alid nuk e priti shumë e goditi me shpatë ja kputi kokën dhe mbyti, u zon që ishte realisht kuzoja. Por u zonja realitet nuk ishte skulptur, po ishte magjistora, a vohn? që të shëgoshër dhe që në basë të magjive të saktuara manipulenë me kokët e njerëzatëm. E kur u këthyë halitit e jërë rësullë Allah, u krye misur një si duhet. Dhe kështu përfundojë u zaja tërseshtë. Ndërsa, se përket menatit, menatë, si këse përmenë edhe Allah në kuran se ka qenë për iudhët mëdajt e korej rështmekës, ka qen idhë idhë që më më i ofert dhe më specifik ka qen fiset e Medinës fisin Aws dhe fiset Khazraj e kanë shtitu në mas të mëdha saqë edhe sa'er ka shku përpara para për se marr pejgamberi sallallahu alajhi wasallam para se më shkon hax realisht janë nisën nga Medinat e me bu haxhit aty e kanë bë betimin aty e kanë bën jetën aty i kanë marr do të thon hapat e parë ku hax pas e ka shku hax në si respekt për menatin, do të thonë nuk kanë bë saj, nuk kanë nuk kanë vrapu mes safave të mervas, ngase çap i jashtë është ai. Mos çapos ka hutë menati, jo të safa dhe merva, këto kanë bofisë e safa dhe ka zhapur. Ka çekan madhu, do të thonë ka çekan madhu menatin. Dhe e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam te menati dërgon sad sad, sad ibn Zeydin. Radiyallahu ta'ala anhu ishte nxënë nga përpara kishi i tij dhe ai nga adhurues të sinqertë e, sinqert, e devoheshm të menatit e dërgon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam te menati në shoqëti të 20 kalorësve në kurshkon Sa'id ibn Tek menati atara von darden me njerut aty që ka gjën ku të qëndron dhe i thon kahjenis me shkatruket i dhënë këto sot nuk i mundim nevojë kët punë atë pse atë garse kimu ndaluq kimu na kuptim komet komet ngri ë më natë e komet do kështu atërsadi më thjes si bën për këto fjalë fara edhe futet mbra në i shkatrrat ato që ka pas në atë form edhe në 20 si shtempë ise do do çë falture të vogla E dhe ato e gjenë një si kurse e të halën rinë një grua, e që ishte gati në formë të një si kurse u zajatë. Dhe sëla bënd të veprime në ndryshme të, të magjistarëve, që në atë ku e kshin të njohra dhe njërë të këshin frikën shumë. Njërë në atë ku e këshin frikën shumë magjistarëve. Dhe sot njërë të kam frikën fatke, të të të të të zvratë, në besenë, nuk kam binë njësa duhet, u freksuarën magjistarë që sahabët e pegamet e pa besim. Nuk besonin te besotni, nuk besonin këtë fjalë. Ishin njerëz të on që stabilni imanin e tyre, të besin e tyre devotshëm. Dhe të njëjtën çfarë bëri Halid ibn Uradi, bërë edhe Sa'id ibn Zaid, radiyallahu ta'ala, u shkëtuat vend, eranoi dhe ku njerëz të po që s'pat mundsi m'nat me hersu, u bën gjithë musliman. E bën se s'ka në qual mundsi. On nuk e si. rrezoi, nuk pat, nuk as as asë rrezinë më minimal nuk patë mësime e bëvë tëmë në dhe së e rrezatë si pasyënë ku e ka fuqinë ku e ka hëtëmonë pushtetin e gjithë ato që e realisht njësë kanë besu në to dhe kësu përfundejmë bëna atërë pastaj pejgamberi së alë sëllëm e dërgoj edhe në një ekspedit tjetër një sahabët njërë Amër i bënaasin rradi Allah ota ala në hu Amër i bënaasin ka shkute Idhulli Suvah Idhulli Suvah ishte idhulli njohor dhe ilasht E përmena Allah Gjellera në Koran në surën Nuh Ka qenë, dhe më thonë, idhulli popit dhe Nuhit Anehi Selan E pasaj është të shëgu Dhe ka arri dhe të këfisi kudhejn Elmudari një fis i njohë në kone pegamerit A i shumë ataj kanë adhuruat Dhe ka drëgu pegamerit Abre Mirasil Qem në e shkatru edhe këtë burim të idhëriset shirkot Dhe kërë shkon Amr i Ben Asi kujdestari i idhut përmënajnë a përshirën në gjitha, në gjitha ven ka pas kujdestari që kërë që qërë të farë pa logike në njerë që janë kujdes, janë ndru me nëndri me 24 orë me arrujt idhut, mos për vjetë dikush, mos për engacman dikush me arrujt zotin përmënajnë edhe kërë afon Amr i Ben Asi radiallahu ta'ala anhu të kjo pjesë, kujdestari i thotë, s'ki me pad, nësi me boazja Në të të largohu, e shriqa pas të e. Dhe Amir Bransë, rradiolat të aranë në vend, dhe thanë dhe shkatarën të vend të tërësështë. Dhe, kur delpja tyjt, i thët, aj njeri ju, e përfundove, të të pove dhe asgjë. Nuk, nuk kanë ndodhe asgjë, s'kote që ka, dhe më honë, t'jarëzakarën që më kanë ndodhe. E i thët, Amir Bransë të njerën, të ashtë të që ka kime botë të? T Zodët të shkatë ru, që kërë shkatë ru, unë të apërshat Zodët në dhëtë. Qëka kemi e bote? Hëtë eslem të ojqhi lilla. Unë e penja shtifturin të ema Allah. U bo, besim ta, kërë pasë, idhë në ti, rrallisht, nuk pa punësi me e mbërët vitë në ti, le më diqka bëti e përtu. E kështu për ega mbërësa me këto tri ekspedita, e qërënjohësi edhe burimin e i dhëtë njëzë e shirkut, edhe u vendos Besimin e allon gjellëval e allon qërënëshën besutit dhe idhutariqëa njerët me shejë kështë i pëlltivuar. Nga këto vëbrimet, pejgamberësme, qëka mund të mësojmë njëritë të nërgëzat? E para që hëtë adëndësishme ashtë se me gjithë dëmjën e madhë, me gjithë shirën e madhë që e këshin në këto idhuj, me gjithatë pejgamberi, sa da sa nuk fillaj për ty unë apëtëm, fillaj për kujtë për, kujt për n Kur rënun nga zemët e njerëzve, letësh me rënun të pasen nga dhejë u kota qëndrojnë. E për që njështë e njerëzve kanë të enda në zemër, latën e u zanë, kështu me latën, ti ka të rëzën, idhën, atë enda të të një prapë, nga se e kanë zemër. Pra e për një për një për një për një për një për një për një për një për një për një për një për një për një për pastaj ta vetë rron të punova. Kjo është e para. E dyta, asnjë sahabë nuk ndërmori iniciativ me kokën vetë. Me thonë kjo është shirku i merzuar. Pra, halli vetë nuk shkaj vetat jap. Kush e trogat atje? Muhamedi thosën, për të gjithë këto punësoni bën individ. Dikush më pa për shkakun e një vendi ku që bën një veprim për pra pamun që është kundërshtim me feën në në në në veprë e, fe, një, një, një, një, një vepr, e, e e, e, e orretu se aty nosa dhe bëhet Allahu shok na durim me këtë rrodë por më qend një individ edhe sepse kështu do me poshtë një lloj hierarkie është udhëheci është një çik i kondur punë a është këtë rrodë dhe pejgamberi e shtroi Mekën e morin pushtet Mekën ai u bë tash udhëheci Mekës e tash godat e pushtetit të tij të përzigot të tij i ndërmojtëve primë Joan Krujvet më shalom me marrë Kush don merzuh, kush don zgjon këto po, nga se rali buat kaos, do bëhet dëm më mas sa sa do biejë. Prandaj kush ishte kryetari, peqem e thon. Ku vej generali, peqem e thon. Kush ishte kryesori, peqem e thon. Ai dregoi pastaj. Edhe kur pas 20 viteve u shiluam me kja, u bënë njerëz, u larguan besojtit, njerëz filluan më ryshe, u bë ndryshe, atëra këtu u larguan ata. Gjithashtu te treta që mbanu nga kja te vëzë nga dobit është edhe domthon ë i dhe hi është manipulim, nuk e realitet. Gjdo gjë është besimit në langë gjëllë e ura është mashtrem, është manipulim. Nëse, nëse hetu e të pak ma thellë, a nëhetu të pak ma thellë, është e që nuk ka të bëj me fakte, nuk ka të bëj me argumente, nuk ka të bëj me bindje, ka të bëj me manipulim dhe me mashtrem. Edhe këtu janë dy kategori, kategoria që manipulan për intereset e veta, më manipulan një masë saktua për më, më, më, më medin përmes besimit është të mruar e kështu më ratë. Dhe masa e gjere njerëzë e shkret e ngrat e manipuluar. Sikur se e kemi në këtë rastën. Përndaj, kër shkaj, Kadi Mëlliti për shambull, ose, Sadi Benzedi, ose Amëri Benasi, a gjëtë të ata për shambull, djetarë, njerës dishëm, që polimizuan me Sadi nëse me... Nuk gjëtë, gjëtë ma shtrusë, ma tërapazë, gjëtë ma gjistarë. Dhe kësot është dhe sen njështë besimit në Allah në Gjellegjera një mënë Përshambull të sëdë që si trende në vendet në një shumë të botë s'ka fëllu mënë po përshambull në shumë vendet në botë mëtë madhe nëham në përhapët të feja njësë këtë feja zotë Gjellegjera në islam mëtë madhe Në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t identiteti po them të besimit të ty natë. Dhe kur shikon në esencë, por çam kush po i prind ky vallë ose kush po flet, rrallë nuk gjen fakte, nuk gjen argumente, gjen manipulim, gjen mashtrime, gjen keqpërdorime ekzutorë, që njerëzit kamuflojnë disargumente kënsa janë bindje me punë esencë, nuk mund të më e çndrua as një lloj debati, më gjen as një lloj Bëllaveqime argumentet Ndaj, Allahu Gjellewala në këndëru me këtë besim Pa thësit nuk që nënë kërë kërë kërë kërë kërë në të resë Ma di asë Muhammedi sëllallahu aleyhi sëllam Në besimin e Allahu Gjellewala shtë Allahu të barëkotallahu Dhe gjitha argumentet Edhe të në të shmërisin një rjutë Edhe logike, edhe shkencore, dhe kosmologike Edhe gjitha të shpje një ndërtim, se Allahu Gjellewal është kriusë i gjdo gjeje dhe është i vetëm që mërtën të adurot. Në dërsonant jetë është, të është manipulim, mashtrimi me keq përdërim, keq interpretim, e kështu më natëm. Nuk është erast të sishme që te uzaja ishte një majgjistare, e cila, përshamu në bashkëmunim me djajt, me shajat tind, dikujtja ka blesur një dëshirë, Niko çka po gaskëksprovosh për njerëzit. Allahu xhellahu alejian mendon që deri në një mos caktuar si sfop për njerëzit. Mi po, kan, si po ku njerëzit kanë besim në Allahu xhellahu alejian e të fuqishëm, këto punë s'kan ditje më apo. Këto punë s'kan s'kan domon, s'ka nuk ka mundsi apo vërtetësi apo. Mi po ku mbietoj të gjithë në mesë ku ka injorancë, në mesë ku nuk ka besim. Dhe njerëzit në përpjekje me përmbush kërkesën e besimit, besojnë në këto fjalërat besit një, lejnë, lejnë, anaj, përshamë, nga një dhe gjujëm njësë, beson një qëra të pa kuptim ta, të. të pa kuptim të dhe të, të, pa, të pa pranushme, edhe fetarejshë, edhe le gjikip, të kan, për shamu, të të të dhe. Kanë, përshamë, nëtë caktuarët, që frikësuhen me bërë një punë, pastaj kanë, përshamë, dhe primit caktuarët, që e, në basë tyre, orientuhen, sa është punë e mirë, është punë e kjeqë faqtuara, pa, pa argumentuara. As vetë tanisht as shkënëstë është logjikisht. Pse ndodhin këtu sipas ujë, ja, ignoronse. Ndaj të ndosrë so, obligim ju në mësu besimin e Allahut që do të lashë dhuat, mësu për veten, me argumente, me fakte. Çka do më beson Allahu te bara kota? Thế si e bën më beson Allahu te bara kota? Çka nuk kupton më beson Allahu te bara kota? A do ky besim në Allahu te bara kota të lëvënë, bindje palkohshme se çdo gjë që ndor Allahu te bara kota? Nuk ka mundsi askush. Askush më bë aftësi gje pallin Allah te barekuh. Të gjithë magjestar mund lidhën në një vend. Nuk kanë mundësi me të bë godëm, posa që e jap Allah në jetë. Nuk kanë mundësi me asë një nësalam, nuk e e të bë azhën se Allah nuk don apo. E trashëllim Allah te barekuh te Allah. Duhet njerëz të më oktin bidn Allah te barekuh te Allah. Ka sot përshëm po shon njerëz po vuin nga ndonjë seher, nga një mysh, nga gja që ndodhin e pastaj po trokosen dyrtë mashtruesve në magjistarëve, duke kërku ilaqë edhe duke pagu qmime të shtrajta e që rarish për i kushturin ma shtrajt, se që në gjitha aspekt, edhe në kuptim financiar, pa edhe në kuptim shëndetsur ma shtrajt që sa vetë, së mund një qivë ka kushtuar Në njësë kanë nevoj përbesim në Allah në Gjellevur, me lidhë me Allah në të barë e këtër Me lidhë me Zotë në Gjellevurë Qekur Kur'ani, le zesur në Fatiha, le zesur në Felek, së në nasë, në Bëhë i binët, ose e binët, se nuk kam mundësi asë këshme të bukullë për lejnë allo gjëllevëna Ta e ledhu, tu, i lidhu, në te më përshletu, e kështu më rratë Në kemi jojme për këtë besimë, vëllohi, në ke duhet Po edhe të të tjetër me mësu uksalë Që e ka, Khalidi, sështërojmë farë Vëllohi që në që të vjetën dërsa vend të halimë në lidhën Me të kërstu magjistarë, me të kërstu edhe heqë se ka kërko apo do mund të shihsh aty më mbledh aty edhe më dëgjon aty sonin TikTok për shembun nuk patë mundsi pse pse u nesëm namën besimet ek te dërgou pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam naaj qej ninj rrugën e pejgamberit son i zbatojn urat e pejgamberit në kështjellat e tij i bidin allah xhellahu alaihi dhe me të nuk ka kush si, e i bëra më besosh ja në allahun i mbështetë të nëru, të krahiqti jo çastun duhet i mamëri punosë ekstëror ndaj është e rëndësishme të ndro të ndrovesë të anjojnë besimit dhe në allan gjeleore dhe me këtu fakte argumente kuranore ka në kuran ushqim të mjaftushm faktet mjaftushme që ushqen zemrën bindin logjikin në darësynirët në besimit në allan gjeleore me njoftë argumente këtu fakte mu bind, bind në ajdin këtë pun që muslimat në këna besun të o e vërtet është mi pa, bindja shtohet shtohet bindja për. a ka pësir mu shtu bindja ka pësir shtaj e bindja dhe për duke qenë ti bindur ose ti të mirë me këtë bindje familjarë të tjerë që mos të mos të bën viktimë të manipulimeve të matrapazëve mashtruesve magjestarve çejtanve vezvesëve e këtyre merr jetojnë jetë të lumtur të mirë çet pa këto ngarkesa. Gja sa wallahi nuk ka mundsi as kush më të bëj mirë posa salla e pleje. Nuk ka mundsi as kush më bëkësh posa salla e pleje kamuar fund të punë. Çdo gjë do të më lejnë Allahu gjithë leuna. Allahu subhanehu ve teku min warqatin nuk vjen një gjethe në tokë ila, u jalemuha. Ejse Allahu nuk e din. S'ka këto. Do gjethet zbien mal në fush, në xhungull, e që Allahu nuk e din. Çdo gjethe në tokë që vjen, ku do qoftë, në xhungull thellë aty që skursë shës, as ko comerci ngjizana, as ko azi, gjeta bian me rin Allah. Allahi e vjen E që ka të mërë përpun t'jera përsa Gjithë shka është ndonë në ti Gjithë shka është ndonë në ti Gjithë shka ndonë në lehet ti Allahu Gjellewala është i gjithmonë shumë Gjithë shka ndonë në lehet, me fuqin Me dëshirë në Allahu të barë e këtare Në këtë bini ka nevoj që Të gjenë vend zemra tona Në Allahu të barë e këtare Dhe kështu të më urrënu Më urrënu Me, me, me, me, me, me, me, me, me argumente, me fakte Me, me, me, me, bised, me murën u burimet ideologjike besotive pube të këshia këtu më radhë. Sikur si i rrënei pegamson 20 vite me argumente me fakte, po pastaj kur e morën, pushtetet u forcua i rrënei në mënyrë fizike, që mos të kenë fora existence këtu besotinitë këtu burimet të devijime të njerëzve nga rrugës së tyre normale. Kjo ndëprerje kryqësojse që i mori pegamson duke qenë njëka, e quaj tiro veprime që do sfonduar dhe pasoj do të vazhdojmë në takimit e arshme, nësë allahun që të na imbur zemë al besim, të fuqishëm të, besim që nuk në lkund, nuk në tram, në bojn që të gjakimi friken, vetëm Allah u gjëllë në vual, në dhe të të bështetemi, dhe të jetu imi të lumë në të rhatë, pa vëzdhese, pa ngarkesa, që fatë këtë si shumit se njërëzë po vujnë për ty në bërë. Allah u shkuller, dhe takimin arshme, zotë i rujtë. Asallam anna Muhammadin wa ala ahli, asallam an